او سلو رما کتاب الپیتن کی چکم حادیث راوڑی دیو دغا حادیثو دلوستلو او دفهم طریقہ او پین زمان مقدار د ابوابو کتاب الپیتن کی او اش پغم د موسنيبینو دسي هاي ستو عادت ذکر کولو د ابتدا د كتاب البتن کي اوما رباب تي قلت راغلي او احاديث دغي نا خبری تا سیادی کیوئے و زمان ایری شیر و دو ترتیب دازی گئے یادوالپکار می دماغ کی سرابت درم اختلاب تنسخو درم تپیتن و ملاحم و سلورم کتاب الپیتن کی جکم احادیث رزی دغیر پہم طریقہ او کنزمه مقدار ده بوابه فا کتاب البتن که اشپگام اصحاب ده سرستو چی اتدا ده کتاب البتن لکمو و کما بیان اوام تبصیل د بوابه و حدیثه جی کتاب البتن که راغلیه او لسه خبره هربد کتاب البتند وقبل سرا کتاب اللباس سے را یاد کیڑے چې په دې طریقې سره چې لباس کې کې پردہ دري وي دې طرف تي تضاد وي او زیب دي ند اصبق اله الذهني یو زید انسان زین ترش نابلو تر سم د سرازی او دی متهريقه رمداده چې بعضې له با سبب د پاره د پټنی ګرځي له کلیه باځې پاخې راشو له دنانہ به پردی پر ګر دي خلق د پاره سره باندې په او هغه ایبات چې شي عارضې عار قومي غیري مسلم دا د ما قبل سره وځو دوی مې غوړایستې له نسخو سنن ابي داود چې کم نسخې لري ناقي اختلاف دي تاسو پرستا کړئ کتاب الپتن والملاحق او باندی نو څوک نه کتاب الپتن باب الملاحق بیا پای کی ذکر د باب المهدی ده زمونږ دا کوم نصيحه د استادونه زماده پدې کتاب الپتن ده او هرڅه کتاب المهدی ده غیرت کتاب الملائح دا په دې ترتیب باندې ذکر شوی کتاب الپتن زانل شو الفتن زان لشو. او کتاب المهدی زان شو کتاب الملائح زانل شو او دا نسخه تاسو نوثین ذکر سیخو مالمیږي چې تاسو دغه کې کتاب الپتن او الملائح او کتاب الملائح باب المهدی ورو الکتاب الملاحم <تصفيق> جل کتاب الملاحم رو ذکر کے کتاب الفتن کو الملاحم ولی اللہ دا دویما خبر شو دریم خبر د فتن و تشریف او زاحد دیمو تعلق یو تشيخ خدا تی دا کتيبه کتاب چې کله شروع کیدو تذوییني راغلي نه دا ويند تاسو کومه ښو احادیث کې کوم مزامير ذکر کیږي دا ټول اتم مزامير عقاید احکام تفسير تاريخ فرقہ من قب ادب او فتن کو کې چې دا حدیث داد کتابونو ک نته جا و د جا ص د ایخ یا جا سن د ایماې ترمیزی شو او مسللم کې اختلاف دی د د قیلت د کتاب او تفسیر نه په مسل او کو کې دا ټول نهئ؟ داغه مختلف سننو تهذیبی خالص سنن دی لکه زموږه ابو داوود شزميږي اټو نشت صباح هر حال داغه مزامين نه یو مضمون د کتابو کې تنهم دی چې په تنو باسطي او په تن کې پنا د عالم طرف اشاره ای کتاب سوی شو په قائده چا کوم کتابونه نېکلي خاص په قاموچاري کوي خاص په تفسير خاص په تاریخ خاص په اعتراف خاص خاصه مناقب خاص په آداب خاص په بيتنو نبيتن باندې دا خبره تاسې شوې و چې په دې کې قديم کتاب چې کوم علماو لیکل <سؤال> نو نوې محمد کتاب لیکلې داشرات الساحب انوہمانی او دغن سے روز توقعاتو کی تیرہ سو چوالیس محمد سید شریف محمد برزن جیسی یہ کتاب لکنے رہے یا اشرات الساعت او پریپن کدامی بہترین کتاب انواع سید حسن خان تی لیکله ال ازاعات لاشرات الساعه شاعر په دن د قیامت کې علامات په نامه کتاب لیکله اردو کې حافظ ابن کسیر تاریخ درباره البدایه والنهایه لیکلی ده په البدایه کې د دنیا تاریخ ته او په ان نهایت کې د پیتنو ذکر د کوم چې قیامت سره ني زیره جو قیامت به قائم مختلف جلدونو کې د کتاب شیاشوه یوه کوم چا مکه کې جلدونه اون دال لته او د جلد کې بيداه او په دوه جلدو کې نهایت لري دا په پیتنو سره تړاو کوي او ملحمه سره یو تحقیق دا دویم تحقیق ده پیتنو او ملاحیمو لغوی تحقیق او مرادی تحقیق پیتن دار پیتنتن جمده لکه محان چی دمیحنتن جمده لفظن مانن یو شهره پیتنه او پیتنا پمانره اې سم ګنا تر همرا دي پتنا پمانه اذابت الذهب سونه کول او په ذولک ول نو په اطلاق په مال کې په اولاد کې انوا اموالكم واولادكم فتنه اختلاف العرب هم لري اطلاق کی لخلق منذ كي اختلافونا واقش لذا كي دبتنونا عام تورس رجل كتابون كراشي أغا جنغون دي اغا اختلافات دي كي واقشي أغا جنغون اغا اختلافات دي كي واقشوه الله الله لاق لاق اگر چکل کل کل کل پا نور بانی امید لگا قلیل مانا مراد داشت ملحم جمد ملحم تند ملحم دایا د دید لحم لحم داو جنگونو کی دا خلق وقی داو پا دیرو دیرو ندګو تا ملحماوي ودې شې د دوجنه له بلغهغه با اغه وسي اياد الرحمين ماخوذ دي د جاموت د تاسو خیال دوتاره چري يوتا بوداوې بل ترستوي ابو ده اثرې وترسته چې د غیرت کې جوړه پالي وګدو وګدو چې کوم تاري ته ترستوي پلانو چې کبلار کپړه کې چدي تر نغیتا بددا وي تاب لباس کې دی لپس تحقیق <متحدث> تاسو شوی خو او که تاسو خیال انده روان نه و درا یو شو نو ملاحم و تا ذکر دان خود شوی ری بډې کې مخلق دی وبس مشتګ ریوانی په دی وبس وي اصطلاح کی او مرادی معنی دی اکثر در ایدلاغ پا اغیر جنگونو بانده کی گی کمچی مسلمانانو د اس وقتی چه اغیر جنگونی دی چونانچی دنسی گرد بیر جنگون شو دی او قاتو کې دوه دو جنگ یازویم شو دی که او پا شورو شو او دیر وقت اغیر چردی او بل د انیسو جونتیس نا شویو پتیر وقت پاگه چلی تلیبید. او پدی کې په کروڑا و خلط منا شو او درهم جنگ بازویم بلا مرازی که چول دنیا پاکی مدوکس تشید. ملاحیم اغیط توایید. درمکی جی کم شو دید دا دنیا ایسی مملکت دا غیناسی نرے پاید شوید. لیکن اغا تر درد و تلویز پاکی شوید د پیتنو ملاحمو مز کی پرت او تاسو ته تفصيل وشي دي خبره پوه شي تاسو تلوړم از خبره وا ها کتابو پیتن ملاحم کې کوم احاديث رزي څنګه نبی له صلوات و سلام د واجب پر ځای د پیتنو پیشنګوي ور کړی دا کیدا کیږي دا سیږي لیکن حالت تعین خو دا نه <تصحة> دا چې په دې وخت کې یو تغه خلک ده نو په دې کې یو مشکلدار دي چې دغه پیتنوی نبی رسول اسلام دغه مخ کې پیشنوی ورکړی د بیستاف او تاسو وګورئ چا دې یو موږ دا ګرځولای چا ابي بل ګرځولای چې ابي بل ګرځولای انسان حیران شي چې له ګر سنگري شي اختلاف واقع شو پدېږي صحیح خبر همدار عزت مندو چې دغه کومه پیتنو پښیني نبی اور استرات والسلام ورکردا نو دغه پیتنی داسې کتاب چې حلې د قیامت ته قیامت پورې اله تعین د دین یو پیتنه سپنه شاجیته بلکه کومه زمانه کې یو داسې سخت کار موجود شي خلق وړه حدیثونه سوچو کی جوړه دامداري نشته بل وی دائم مستاق خدای کی څه په مرتبه ده ځان کی خبره یې قینی د دې مستاق على الدعیب سوف نشو له اذن دی وبلی نو وګی دا ټول ځکه دا ترجیه موجوده مستاقه کی دي شي دې کی دا ډیر دیو افسوس خبره ده په بازي دی ورکیدنه خلقو په دې موضوع کتابونه لیکللی او به کولای شي په 3 سره داغه احادیث میزداق د زین خبری خې دغه کار نه دی به د تقدیم د احادیث رسول <سؤال> الله صلی الله علیه و سلم رضی الله دیو دلاته کرے لپن ټول کو مداکار کیږي بیا و نه شي هغه ونه چې پیغمبر دې ته سره وې داغه او چې د چهار د دجل دجل تو دجل 3 او دجل تو د شنو شو خلق دی یو غټ متبرزه مها مرکل چې غټ ووټو علماو علي تېن د نړۍ وی تني شي ویله او غلبه د ځن خلق کوریشي داوم نه ده تاریخي کول لاندې کې چې د پیدني جاری دا د یو حدیث چې نبی رسول الله لې پیدني په شن وی او کډه ګڼه مثالات پس درې اول کې هم کېږي پس درې ثاني کې هم کېږي څلور کې هم کېږي آن تر دې وخت پورې رسن بي راتللې ده نام نوایت درې مېداق بل نو خبر هل نام یو خبر ده چې د احادیثو مېداق پرې کې انسانو غوړي دائمي مستقلی دائمي مستقلی ډېر مشکل کار دی ذرا حضرت قدیمان هم زور آزمایی کړ خاص کر شوري لار هم علم کړی دا غیدل استلوم ذاتری تر قیامت پوری د تکول شي چې د دې د تحقيق وعلى د دې داده وبنن دا جاری ساتلې شي الله الله الیک ته زبرې پوه شوې او د دې باندې چې دا غداو چې به بلچی وبلمي دا کوو ته اوس په جګړې ش. دا ته نه شي. خو د نبی علی السلام څخه خلکو ته یې دا وخت ته راځه چې په هغه صافي اغه وخیانه. ا په نه جوړه لري وروسته. او هغه ته نه رس. دا ټولمره خبره تاسو مخ ته ولا نه بلمی څه خبر کړی و سپګ ابواب زموږ دي نسخه کې موسنن ذکر کړللی اول څه ابواب حدیث دا بغیر د باب دي سندي چې وتوی ذکر الفتن ودلائلها ذکر د فتنو او د غیر دلائل بيدغیلانی موسنفه د رحمت ګڼ رواه ته ذکر کړللی تر هغه باب نه یعنی څه کې کتنې پورې لیکن یا مستقل باب ناغید اپار رایشی اگه نرستا ابو ام دی نشپاک ابو ام دی دو وزی صاحب کی نئی سوا ابو ام چولی خواہ بلیم ایسا خبر کرو سیحان سی تو که سون که ده بیتنو خبر دیر احمد امام بخاری رحمه کتاب الفتن ابتدا کولنا اوما جاء في قولي تعالى واتقوا فتنۃ لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه وما كان النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن دا باب ذکر شي دا هغه په دینه وی ریګي شي خاص ظالمان او تبع نرږي او هغه چې نبی له پتر باندې پتن خلق راول حدیث داو ذکر کړه کړه نه ذو باحود کنرنسیم اوسقونه ما باندې راشي او بیا په دما دهو او اوسړل شي ذم اوسي حابی اوسي حابی زمامل گری دی را پرې دای نمات بو ویلې سی ا محمد انکل ما احدثو بعدک تا ته پتنی شه رهو بیت یاندی کیا څه دا حدیث امام بخاریدی کی ذکر کردی ایمان مسلم سے اگر حدیث ذکر کردی رہے کہ نبیر السلام ارام کولو گایخ شو لا الہ الا اللہ و ایل للعرب قد اقتربا قد فتحا لیوما من ردمی عجوجا و مثل حاضا عرب لتبائی را لا الہ الا اللہ ایوی اگر شر چکم نیزی یا جوج ما تجی کم دیوالو علی شوک دوم رسولی شوید مقصد د پیتنو دروازه کورواشو اللہ امامی ترمیزی رحمه اللہ حدیث الدار نشورو کرید دا حدیث الدار پس منظر چې سرے چی و سلام کلی حجرت وکلو مدینی منورید مدینه من اور کی یہودو او, او داسه منافق خلق نوامر ابنی ابو عامر خزرجی دادہ حضرت خزرج قبلیو دانس رانی شو او قمقلو راغد نبی له اطلاع داسه مناظره او بحثه نکله نبی له اطلاع تو سلام بیا خبره او کلی جواب شو دغه چکم ورکرانو کلی بزرگیش کار کوله پاره وی دویږي په حقه ما حقه ما يا امان الله <سؤال> الكافر من وحيد فريدا موږ کوم سره کافر دې غلط ته اغي دی وادي چې تل لري وړشي نبي السلام او امیر وي اګه د ز شنو ناکام شو ماسی لري در دم دغه کارنامه ده بل اخر لاړو د مدینې با شام کې سپته ورځې کې وړش دویم پا مناپقینو کی عبداللہ ابنی و بای ابنی سلولو ناغام نبیر اسلام تا دیر زرارون مرسولیو تیکن خلقو تا داغام قباحتون و معلومون قرآن نایج درم یو مناپق داغنم عبداللہ ابنی سباو در سنعال یمن و سیدن کے دا دیر تجریبکار یهودیون نسلو د دین یې بیر اسلام پرسته وختونو کې او لکه نه شت کار کوي حمايتل نه چي بیر تجربہ کار حرامی ابكر سيدي زهو وخت کې تمه هوښ وا اذا رشيد ته وله چې دا خبره د بیل درنو سره ته مو غلش د عمر زهو رشيدت نم خبرونو هلم عثمان رزهو په تجربې کې نرمي و نه دي ځان ښکارا اسلامي راه کیدو سلمان لیکن دا پرش کی بد خیری او فسادی نو مدینه کې همداسی خبره طریقه کولی عثمان رضی الله اتر نو هو تا چکم اختیار د خلافت فوج حواله بلکې امتیری شودی نو باذی اغا زمکی چې کم د نبی رسول سلام کو زمانه کې بیت المال داغیر ته اختیار او چون کې ذاتی تحول پوه ځماندي رنی سلمان نه کولو نو ی پلوانو تهواه کو بس دا خبره د د اونی لاته شوي موض ی و ګرته او د پطرې کوانې خلک د عثمانه زونه ونه کول مدی نه وور کې داشیطانی وکړ یو ځای برځای کې د ځان سرټله جوړ کوه بیا د لاړو می میر تر کی مسجد کا یو صوبہ دتېنی دا اني دا نه دی اے اے اے دا کیږي دا زینی سره ډېر تجربه کار راغلی دا له پرداله جوړه د هغه پردانی فزرابانی دا چې همدینه کوم دارس کسان پیدا شو سر کې هم شو نو د مې تر چې کوم گورنرو او ګوڼه سره دی ویستره بل ترپ تا د سې موقې کتل چې په سترې قوانینو موږ او اسمان رضا وو به دخل حکومت نه نو یې حجم او قوت د طول اترو نه خلقته له حجته او د مديني خلقمتو له حجته او له خرچې کومو اسلامي اثر هداتو عثمان رضی الله <سؤال> اترنحو د په مدینه منور کې د مدینه خپل خلک چې کوم اغام په حاجو بحاج نه ني پدەر مو قوانين او باشرا له مدینه اغه څه کول کوله پای اعتراضات کی مختريبي خبري وی یو خبره وکړه داو چې د مصر کم ګورنر دی د پدری شو د غفزيري محمد ابن عبی بکر دا چی دینو خلیفہ شید دغش گوارن رشیدی د چنانچہ داغی چې بارے که بس اسمان رزاں ہوئی تک دا چی دا تاسو مطالبہ که با آباز با دلکم آمداز سی وشوا چاغذ سرا خط اولی کلو د نرم دل د دا صدیر صادم ازاجو نماروان دا خسر اینو، اگرچه پروا دا بخاری کی دید. اگر عثمان را زنان طرف نیو خط ورگو، او دا اغا موحر او خط او موحر کې داری کریو د مصر گورنر تا، چی دا خط کل تا تزرون محمد ابن یام بکر قتل کارت. ابید اوثمان درنه وک سستی کم فاس او پریم انی قاصد کیناله او روان کو په ډابلش دا کم خلل چې عبدالرحمن طباب عمل ارتوب کرا غړو دیوم روان شو دره اسواله کستی روانه دی ته څه شک جوړ شو چې څنګه موږ ترنه کو تیز ویو نه دیوم اسو نه تیز او ناګر گرفتار چې گرفتارو کوو نه نیو خطر خته ګولونکو پاکستان لیک ما دا اخذ نه دی پم کې خبر اورانه شو چې وګورم تدې ته ولتري کیږي او افسران عثمان رضی الله او ترن هو ته ویل چې دا خد نه چا دی زماد مفرده چا دی زماد غلام ده چا نه وی زماد اصل چا دی زماد و داخ سټوګر په خدمتونه دی دا چل شي چالي کړئ نمبر 1 بدغه خلقو دا مطالبو شروع وکړي مروان مو تراکمږي وجنو عثمان رضی الله تعالی دی خبر ني کارو کوتي دا استاد وخت نه جوړيږي دا مخزه سزا ورکو غریب پزم د دل دي په ریاست کی ریاست جوړو دي نه خبره وان هتا اخر عثمان رضی الله مو او صوره دی محاصره او مسجد نبی ته مانځته نن په غوړو قرآنیي بیانات چې څيري او بيد شپې په تیم عثمان زہ او چې قرتلاوت او قران کوله پدرس تیم کې شهید کوو په قران د پاسره و دې نو دغه حدیث امام ترمذی ذکر کړی یو مدددار دا تاسو تر دې په وشي زمونږه متنی چې کما حدیث ذکر کړل پر حدیث ته او دې پر دې لاته نوره صاحب سری رسول الله صلی الله علیه وسلم تویدید او دغېره پهینو بیان کړي او پرنهو اقامه فینا رسول الله صلی الله علیه وسلم دریدو مو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم قایمان و دریدو ان کې فما ترک پرنهو دشه نیو سید کوری چی په مقامی مقام دنه کې ذلک ایلا قیام استرجعه مت بری لا حدثه مگر دغه بیان یو کو حافظه من حافظه یوات کو چاتیا اویرکو چاچیرکو قد علی مو اصحابی ها اولا اتا قصرم علم کرنی زمامل گریچ دادی و اینہو لیکون منو شے ایقینا شان دادی ویرد اجنیو شے فازکرو زمیادم ینیسی ما تقویاتی سی مستقین یا نیو پہتیزہ کی بیپرو تی اور اس ترے گیلہ کئی گنا حدیث کی برایشی نو ماتم پره یاد نه ادی په حافظه کې پروري کما اس کر رنجلو اجهار رنجلو کې زیادې او تر مقدسې زاغه باندې پخ غریب شي غریب شي سمې زاره او به چې کله وینياره په اونې پیژنې ار په او نو هغه په اتنه چې به یې صلات او سلام ذکر کړي نو مات دې ان کې هني اول <سؤال> تزوین نا غاذین کوم سوره یمظادر شي یدا ذکر کړلږي هغه بدنو طرف ته اشاره وکړي قامت ابتدا مستند تدينه کړی خاجي علي محمد يحيى فاروق علي هدفنا خلاص دغه په اړه خبرې د اوضاع نه پیګم اې دما دي کړي کړي کنا په زور دا خبره اسي تناسې کړي اظهار د دې روايت تناسمنه پوښي حقیقتن پیری دی کنه اظهار د یووالي او ير دي نه دي خدای ستوژن ويراني سي زماري الله قسمه اتره کر رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير فتنتين نه پري هي رسول الله صلى الله عليه وسلم او امير د فتني اعلان تنقدي دنيا تر ختمي دو دنيا پوری يبلغ من معه قد شركرتي اغه سوچوي ز 300 نري صوت يا جت الا قامت سماه لنا مګر دا غاندې مې چې دې مونږ تبيث مې هم نمداوي مې به نو غپلار دا نو د تبيري داغ دا سي قيدين چې کوم رسته او دا اغه تر بيد دريت او ادريو سنوي چې واکي دا غنوم دپلار د تبيټول نه بیرې درمو ته خو درې الله الله ويا نبی رحمت رحمت په امت کې بسل اور غټي غټي پیدې په اخر کې پناه ای د پناه دوه مقصد یو مقصد دا چې دنیا ختم شي او دوی مقصد دا دی امت د اجابت ختم شي او ټول اغم کافر او پاثق پاجر خلک پاتې شي بچا عبداللہ <سؤال> ابن عمر از زمان رویت تے مغنی آسود نبی علیہ سره سرا پیتنو ذکر ہے پاک سره پی ذکر ہے ہنو جاتا ہے اوکلو داگی پا ذکر کی حتی ترنی پوری ذکر ہے پیتنو تل احلاس پیتنو تل احلاس ذکر کران احلاس جمد ہے حل نو تارت مخوندان چیسن دارت د انسان د خطی در پیتنام پی انسان تل خطی یو قائلوین اللہ فی عمرو ما فیتناتو الاحلاس در تارتونو پیتنا صدا نبی علیہ السلامی حربون وحربون یو حربون تختی دلموی یو جنگو نبی خلق بدا یو بل تختی او دی بدو حالاتون او جنگو نبی یو بل سرکی یا صمفیت ندره سره به نبی سره موکو ذکر د پیتنی د خوشالۍ پیتنه را خوشالۍ مقصد چې دا غیر ذمبکو خوشالوي کثرت مسلمانونو یا مقصد دا چې دشمنان به خوشالۍ کیږي په مسلمانانو خلل مراغلین کان مراغلی په مسلمانانو کې دخنو حوجه تولیده غی من تحت قدمه رجل لا ندو قدم رجل ذریدمه من هذه بیت دا علی به کومان بکی دا زمانه ولې تمین زمانه باندې انما اولیاء المتقون زما اولیاء پرېږران یا رسوله او کی خلق الرجال په اوسړي باندې کوارک نال ازلین شان د کوناټي په پختۍ باندې کوناټه درونی پختۍ کمزوري کوناړې جو پختۍ کې پختۍ ورنشيږي ماتي انا دا به زوی پښه سم اپیت تو دہے ما انا بیرالسلام دتوري پیت نېدي کور وکړلو لا تدع احدن من هذه الامه نو بری یو کور پری اومه کې لا تتما د ولاتما تن مگر څه بول چې په څه پیړه ورکول سرا فاذا قيل لك لجول شي ان قد ختمت ثم عادتك دبشي يصبح الرجل يا مؤمن تبا كاي به وسره بری کوي مؤمن او به کافر تر دې چې وګورې خلک نه تي تا ته پېستاو تو ایمان یو خېمه ده ایمان مې نه پخو کې نه ول پېستاو خېمه د منافقات به ایمان ورکې نه ته پېزا کان زاقم کلنچی دغش او تاسم تدیر ددجال انتظار کوي دجال مې نه یومي پدومین غریه تبعالهږي دا پیتني شي او ذری مې دغش لري تاسو مخې ویل شي کنه مې دغ مخه تل مشکل کار شاور اللہ <سؤال> رحمہہ اللہ د فتنت الاہلات میتا قتل عبد الله ابن زبیر رضاو کردوړي سوکو عبد الله زبیر رضاو په دور کې کومه کیسه می سي دا کردو او سهارن پوری وی محله د دې میتا قتل عثمان رضاو کردوړي پیدنتو سره دیم ازداقه شاولی رحمه الله تغلب د مختار الثقفی غزوه او زارن پوری گئی محلا دیم ازداقه تغلب د شریف حسین مکہ خلاف د ترکیانو داګر وړیدید نتو د وهما د دې می د شاور لارې مولا چنگیز غرزا او د هلاکو او زارن پوری وی مولا د دا دې می استاقه د دا قیامت قریب چې کوم پیتنی را دي دا غرزا هلاکت از بری پوش وي تفصیل تر تکوم بدنۃ العالہ نشاون الا ریمه الله کمی ذاکر ذول عبد الله بن زبیر رضی اللہ او قتل یاری په منظر ديته وو چې کلماویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ شو دا بازی مجلس شورا اوینا بنرزان الاولی احد ولزو او گرزو یزید ابن معاویه ک معاویه مشورنه وو تداری ور کړی ودا ثور کسان بل اجمع ورز لله وتر ان هو وقات کی دو نہ خپل زیر او ته وتیو یزیدو د حکومت خلافت گمبا چلا پتا تا ولا شویره او یاد تا سکسان مدد هيچ وسطا خلافت نه مانی باقی نمونه او تعییس تیو یو یو نیمه او عمر رضی الله عنهما حسين الله او بللہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نحو او بللہ دا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نحو لا نمونی غطہ غیستیو چدا کسان بستا خلافتو درین انکارگ ہرچی عبداللہ بن مردی دا دی عمره څخه تعلق دي د ځان العابد صړې ده هغه امریکه اور چې حسین رضی الله عنه هره کې دي شي چې دا هغه تر سره د شहीर عزت تکلیف او نره ته ایته اندي ما کې کامیاب نشي فهر چې ابن زبير ده دا ګوره دو ګدل نام ډیر ماهر ده دیو اتاده تکلیف پر او خيار بره کوسي او چوپا چومدي سوا, سوا. عبد الله ابن زبير دا عبد الله ني مرنه خلاف دولت حکومت لیکن توجوي ور نه خپل عبادت په مصروف حسين زاو چناوه شهيد شنام عمر او خدعار شو عبد الله ابن زبير چونو اغيز تمشا پره خو لاړ چې دې سربيات نه کوم دي دی دي سر او خپل خلافه <تصفح> اعلان بیا وکړو مکه کی او ال د کی مکه حجاز مقدس مکه مکرمه مدینه منوره بلکې را داخل ټول عبد الرحمن بن په حکومت کی را مروان چونو داد مدینه منوره امیرو بیا ده خبره چلی دا یزید بن معاویه تاریخ خلاف او دیو تاریخ خلاف بهدازه کی چکم مروانو مدینه منور کی نو مدینی خلک دا خلاف شو مسلم بن یوقبا دیر سره فوج رازن سواری سو یزید بن معاویا ته چې تور دی خلک او هو کی په اټیرا له مدینې ته خبره تر هوښیری کې ناکامېږي ونه شو حمله وشوه غیبه نتیجه کې د حرو و قیراله چې پرته ډیر غړ قتل وکړ تعال شو 12000 کسانو ته کې مر شو مدینې چې دیوکل رام کلا 2000 روان شو چې عبد الله ابن زبیر سره جنګوت لاړ کې مسلمانانو په بدته څخه بیماری وشوه او بل طرف ته یزيد بن معاويه چې ناغه مو فات شو اندمه سره د مکی کړي وو عبد الله ابن زبيره موه سره کړو لیکن لګي ري کامیاب نشو کله زيدو مایو پاد شونه مزدام پل پهج واپس کړو موه سره ختم شو علي واپس لاړو شام بیا موویتو ابن زيد تیري زيد میچو اخلی پشو راغدم وروښ نو په دې شپه مې شپه اغمړ شو و هرین مروان هغه د خلافت اعلان وکړو او عبد الله زبير خلاف شو مصر دای په خپل قبضه کیره ورسته شام یې را وسته او د سیبادي علاتينوري مروان چې کله مر شو غوینه پسته دغه زي عبدالملک ابن مروان خليفه شو او د یو مستحکم خليفه او هغه د درې چې په قلش د مخ کې در روانو د عبد الله <سؤال> بن زبير سره چې عراق دغه ته مستحکم الا قو را حجاج بن يوسف درېګه ورکو عراقيانې راهم تیار امي تړاو پاجي باندې د راځان راهم کړ او بهم دروي چې اوس حجاج نغې د روانو کړ او د عبد الله بن زبير زنه محاصره وکړ جبل بي قبيس نغلو من جنیکې نه تب کړیو ته پونو داوه ولباری وکړه میتلا شریف کوم شهید شو او ډیر کسان شهید شان پدرب نیزبر پناه تل کړیوه کابه کې دن خرج کلا د لویو ولباری ته وښه نو صبر کله جنت وروته پاپا کې شهید شو ادره علا شبی زطيبه تسلستلی مسلم عمره د مشکات کې متساوي مستوي راضي دا پیت ناو دا په سن 72 کې راځل شو. مګر شهيد شو نو ګور ډټور حجازم د عبدالملک او مروان په تسلط کې راو کې راو. ایو ايشګال حکومت ایکړو او مستحکم مضبوط حکومت دغه پیټه ده. تاسو بری په شه لیکه. هزارن پوری د ماحول یې د قتل له عثمانه دوت لګي دای په منظر به مخی تاسو ته نه کړم. دا خو یاد شو کنه خبر. دا تاریخی حیثیت دې روغ دی وګړه مو سره لای. فتنتو سر را را دیم تا صدو خبری ما اوکرلی شاو علی اللہ رحمه اللہ را دیم استاقوی ده مختاری تثقفی تغلوف ندی پاسی منظر مختصر دارده چه مختاری ثقفی دادا طائب سیدون کیو کلچو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو پا بیدردی سر شہید شو نبس دا مختاری ثقافی اعلانو کتی زبه دا حسین رجل لوترنحوف دا قاتلینو بدل <سؤال> اخلب ناغین دا پارا دزنس خلق ملگری کول محمد ابن ابو بکر دایم محمد ابن الحنبیہ شید علی نزان دا بلی بی بی نزوی دایم نزان سرم ملگری کول او دغن سی زن لی پیزا هم بل طرف تب کو فق کی کما خلقو سین نظام وجل و چې کله دا منزورې دي او ځانې جماعت جوړ کړو د غینې نو مګر جماعت التوابی چې بس مونږ ته وایستل نن ځنه او دغې څه قسمې څه وشوي بیا دبلثرو د دغه القیق کما گورنرو او هغه نن د دو سره مقابله وکړه لیکن دیو پاک کامیاب شو عبد ابن زبیر دورو نو هغه خپل ضرر مسببنی زبیر ولېګلو واغره د یو سرچ کوم د مقابله وکړه زیبا مختاری تحقیق پدې باندې باندې حت اوره دې دو نو داود انه بوته و او خلاص اجازه پېتې تل کمل غريکوه او د دې له یو ډیر ازویما پیت نه پاره بوغوره شو په مسلمانانو په پیچا بنداو چا اغوي داود نه موتل <سؤال> خبره ورتره نو ګمانه کول چې دا زمانہ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمانہ نه دی زمو اولیاء متقون خللتس بدره مسحاب ابنی عبد زبیر دغه قتل کو ختمه دا دغه پیت نه او شاول یلاره مولا خو دغه ویلی دتغلب دی دارن پوری وی محلہ دیمه از داغ شریفه حسین مکان را ځولې ترې پسی منظر دي چې خلافت عثمانی په ټولو دنیا کې او داوود دار خلافت ترک نو شریف حسین مکان چې اعلی رسول <سؤال> زنتوي د امیر او دغه طرف نه د مکه د انګريزان په پوندو نه وخت بهش او د درجه حکمت نه بغاوت وکړ په 14 بدره څو اونتی څه او گئی بدوان او عرب ترکیان و خلاف بلوکلل او پیوار از مهندی پا مکم و کرمه کی ستر هزار پاوجدیو علال او دا او حکومت ختم کرو او حکومت ایلانیو دا غی دور که دیر سخت بدامنیو پا حجاز کی دی زمانه کی سارنکور مولم په حجاز کیو او ملتظم نیول و دوید و آگانی کروی چی پا حجاز کی امن راولی ا زمانه کتاب اختتام دلته او کما د التیمر نصیب دي همدان سلسله ک لغو حکومت وکړلو میرے مرشد تغذو علي بن شريف عربي بني خلق الصلحه وکړه هغه د حکومت اهل نو نو بځاغه نظر حکومت کمينه نقل شو قوم سعود حکومت ترڅ لا نه پات نقل د علي سعود حکومت نړی میتاه کی دا ذکر شوی سخت بد عمل دریم پیتنه چې دوه هیماراله <سؤال> اضا غیمه تاسو چې شاورې لاتي تل تا تار پیتنه اخلي هزارن پوری رښتې پیتنه علی تا ختم شوی تفسیر کیږي نه سمجه الله